חזון ישעיהו ונאמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמים והאזיני ארץ כי אדוני דיבר בנים גידלתי ורוממתי והם פשעובי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את אדוני, ניאצו את כדוש ישראל, נזורו אחור. על מת וכו, עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת רייה, לא זורו ולא חובשו, ולא רוככה בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותר אהבת הציון כסוכה וכרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו, לעמורה דמינו. שמעו דבר אדוני, כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו, עם עמורה. למה לי רוב זבחיכם, יאמר אדוני. שבעתי עולות אלים וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פני, מי ביקש זאת מידכם רמוז חצרי? לא תוסיפו אבי מן חדשיו, כתורת תועבה היא לי. חודש ושבת, קרוא מקרא, לא אוכל אבן. ועצרה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו עלי לטרח, נלאיתי נשוא. ובפריסכם כפיכם, אעלים עיני מכם, גם כי תרבות אפילה אינני שומע, ידכם דמים מלאו. רחצו, הזדקו, הסירו רוע מעלילכם מנגד עיניי, חדלו הרע, לימדו היטב, דירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. <על> לכו נא וניבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו חטאו לע, כצמר יהיו. אם תבו <טובו> ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. <tuhelu> ואם תמאנו ומריתם, חרב תאכלו, כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה, ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים, צובאך מהול במים. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, בריב אלמנה לא יבוא אליהם. לכן נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי, אִנַחֶם מִצַרָי וִאִנַקֶמָה מְאוֹיבָי. ידי יָדִי עָלָיִך וְאַצְרּ֣בּּּכְבּוּרָה שִגָּהִך וְאַסִירָה כל בְדִלְעִך. ואשיבה שופטייך כברי שונה, ויועצייך כבתחלה, אחרי כן יכרה לך עיר הצדק, קיריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. ושבר פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי אדוני יחלו. כי יבושו. מאלים אשר חמדתם, ותחפרו מהגנות אשר בחרתם. כי תהיו כאלה נובלת עליה, וכגנה אשר מים אין לך. והיה החסון לנעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו, ואין מכבה. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ושפט בן הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב, לכו ונלך באור אדוני. כי נטשת עמך, בית יעקב, כי מלאו מקדם, ועוננים כפלשתים, ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשי ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם, וישפל איש, ואל תישא להם. בו וצור, והטמן בעפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. כי יום על אדוני צבאות על כל גאה ורם ועל כל ניסה ושפל. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים, ועל כל אלוני הבשן. ועל כל ההרים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות. ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה וצורה. ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שחיות החמדה. ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. והאלילים כליל יחלוף. ובאו במערות צורים, ובמחילות עפר, מפני פחד אדוני, ומהדר גאונו, בקומו לערוץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו, אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים. לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים, מפני פחד אדוני ומהדר גאונו, בקומו לערוץ הארץ. חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא? כי הנה האדון, אדוני צבאות, מסיר מירושלים ומיהודה, משען ומשענה, כל משען לחם וכל משען מים. גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא, וקוסם וזקן. שר חמישים ונשוא פנים, ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש. ונתתי נערים שריהם, ותעלולים ימשלו בם. וניגס העם, איש באיש ואיש ברעהו, ירהבו הנער בזקן, והנקלה בנכבד. כי יתפוס איש באחיו בית אביו, שמלה לך, קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. יישא ביום ההוא לאמור, לא אהיה חובש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, לא תשימוני קצין עם. כי חשלה ירושלים, ויהודה נפל, כי לשונם ומעלליהם אל אדוני, למרות עיני כבודו. הכרת פניהם ענתם בם, וחטאתם כסדום הגידו, לא כיחדו, אוי לנפשם, כי גם לו להם רעה. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעסל לו. עמי נגסיו מעולל, ונשים מה שלובו. עמי מאשריך מטעים, ודרך אורחותיך בלעו. ניצב לריב, אדוני, ועומד לדין עמים. אדוני במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, ואתם בערתם הכרם, גזלת העני בבתכם. מל לכם תדכאו עמי. ופני עניים תטחנו, נאום אדוני אלוהים צבאות. ויאמר אדוני, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תעקסנה. וסיפח אדוני קודקוד בנות ציון, ואדוני פותחן יערה. ביום ההוא יסיר אדוני את תפארת העכסים והשביסים והסהרונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפארים והצעדות והכישורים, ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף. המחל הצוד והמעטפות והמטפחות והחריטים, הגיליונים והסדינים והצניפות והרדידים. והיה תחת בוסם מק יהיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה קורחה, ותחת פתיגיל מחגורת שק, כי תחת יופי. מתייך בחרב יפולו, וגבורתך במלחמה. ואנו ואבלו פתחיה, וניקתה לארץ תשב. והחזיקו שבע נשים באיש אחד, ביום ההוא למור, לחמנו נוכל ושמלתנו נלבש, רק ייקרא שמך עלינו, אסוף חרפתנו. ביום ההוא יהיה צמח אדוני לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפלטת ישראל. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אם רחץ אדוני את צועת בנות ציון, ואת דמי ירושלים ידיח מקרבך, ברוח משפט וברוח בער. וברא אדוני על כל מכון הרציון, ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן, ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה. וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. אשירה נא לידידי שירת דודי לחרמו, קרם היה לידידי בקרן בן שמן. ויעזקהו, ויסקה להו, ויטעהו סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ועתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטונה ביני ובין כרמי. מה לעשות עוד לחרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? ועתה הודיעה נא אתכם את אשר אני עושה לחרמי, הסר מסוכתו והיה לבער. בר גדרו, והיה למרמס. ואשיתהו בתא, לא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושיט, ועל העבים אצווה, מהמטיר עליו מטר. כי חרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקב למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. הוי מגיעי בית בבית, שדה ושדה יקריבו, עד אפס מקום, והושבתם לבדכם בקרב הארץ. באוזני אדוני צבאות, אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב. כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת, וזרע חומר יעשה אפה. הוי משכימי בבוקר שכר ירדופו, מאחרי בנשף יין ידליקם. והיה כנור ונבל, תוף וחליל, ויין משתיהם, ואת פועל אדוני לא יביטו. ומעשי ידיו לא ראו. לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתי רעב, והמונו ציחי צמא. לכן הרהיבה שאול נפשך, ופערה פיה לבליחוק, וירד הדרה והמונה, ושעונח, ועלז בך. וישח אדם, וישפל איש, ועיני גבוהים תשפלנה. ויגבח אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. ורעו כבשים כדברם, וחורבות מחים גרים יאכלו. הוי משכי העוון בחבלי השווא, וכעבות העגלה חטאה. האומרים ימהר יחיש מעשהו למען נראה, ותקרב ותבוא עצת קדוש ישראל ונדעה. הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. הוי חכמים בעיניהם, ונגד פניהם נבונים. הוי גיבורים לשתות יין, ואנשי חיל למשוך שחר. מצדיקי רשע עקב שוחד, וצדקת צדיקים יסירו ממנו. לכן כאכל קש לשון אש, וחשש להבה ירפה, שורשם כמק יהיה, ופרחם כאבק יעלה. כי מאסו את תורת אדוני צבאות, ואת אמרת קדוש ישראל, נאצו. על כן, חרא אף אדוני בעמו, ויית ידו עליו, ויכהו, וירגזו ההרים, ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות, בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. ונשא נס לגויים מרחוק, ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן, ולא נפתח אזור חלציו, ולא ניתק שרוך נעליו. אשר חציו שנונים, וכל קשתותיו דרוחות, פרסות סוסיו קצר נחשבו. וגלגליו כסופה. שאגה לו כללוי, ישאג ככפירים, וינהום, ויוחז טרף, ויפליט ואין מציל. וינהום עליו ביום ההוא כנהמת ים, וניבט לארץ, והנה חושך, צר ואור, חשך בעריפיה. בשנת המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם וניסה, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים ייחסה פניו, ובשתיים ייחסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית עם מלא עשן. ואומר, אוי לי, כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. כי את המלך אדוני צבאות ראו עיני. ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה, במלכה חיים לקח מעל המזבח. ויגע על פי, ויאמר הנה נגע זה על שפתך, ושר עוונך, וחטאתך תכופר. ואשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני, שלחני. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו רעו ואל תדעו. השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע. פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפה לו. ואומר, עד מתי, אדוני? ויומר, עד אשר אם שאו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תשאה שממה. וריחק אדוני את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ. ועוד בא עשיריה, ושבה והייתה לבער, כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבתך. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו, מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. ויגד לבית דוד אל אמור, נחה ארם על אפרים, וינע לבבו ולבב עמו, כנוע עצי יער מפני רוח. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צא לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת ברכה העליונה, אל מסילת שדה חובץ. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תיראה, ולבבך אל יירח, משני זנבות האודים העשנים האלה, בה חורי אף רצין וארם ובן רמליהו. יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ויהודה ונקיצנה, ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בנתיו על. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה. כי ראש ארם דמשק, וראש דמשק רצין, ובעוד שישים וחמש שנה יחת אפרים מעם. וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו, כי לא תאמנו. ויוסף אדוני דבר אל אחז למור, שאל לך אות מעים אדוני אלוהיך. העמק שאלה, או הגבה למעלה. ויומר אחז, לא אשאל ולא אנשא את אדוני. ויומר, שמעו נא בית דוד, המעט מכם הלאות אנשים, כי תלאו גם את אלוהי? לכן, ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה העלמה הרה ויולדת בן. וקראת שמו עמנואל. חמאה ודבש יאכל, לדעתו מעוז ברע ובחור בטוב. כי בטרם ידע הנער מעוז ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה. יביא אדוני עליך ועל עמך, ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה, את מלך אשור. והיה ביום ההוא ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים, ולדבורה אשר בארץ אשור. ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים. ובכל הנעצוצים, ובכל הנהלולים. ביום ההוא יגלח אדוני בתער הסחירה בעברי נהר במלך אשור, את הראש ושער הרגליים, וגם את הזקן תספה. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. יאכל חמאה, כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ. והיה ביום ההוא, יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשייט יהיה. בחיצים ובקשת יבו שמה, כי שמיר ושייט תהיה כל הארץ. וכל ההרים אשר במעדר יעדרון, לא תבוא שמע ירעת שמיר ושיט, והיה למשלח שור ולמרמס שא. ויאמר אדוני אלי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חש בז. ויאמר אדוני אלי, עדים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריהו בן יברך יהו. ואקרב אל הנביאה, ותהר ותלת בן, ויומר אדוני אלי, קרא שמו, מהר שלל חש בז. כי בטרם ידע הנער, קראו אבי ואמי, יישא את חיל דמסק, ואת שלל שומרון, לפני מלך אשור. ויוסף אדוני דבר אלי עוד לאמור. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, ומשוש את רצין ובן רמליהו, ולכן הנה אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו. ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו. וחלף ביהודה, שטף ועבר, עד צוואר יגיע. והיה מוטות כנפיו מלוא רוחב ארצך, עמנואל. רועו עמים וחוטו, והאזינו כל מרחקי ארץ. התאזרו וחוטו, התאזרו וחוטו. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. כי חו אמר אדוני אלי בחזקת היד, וייסרני מלכת בדרך העם הזה למור. לא תמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו. את אדוני צבאות, אותו תקדישו, והוא מוראכם, והוא מעריצכם. והיה למקדש, ולאבן נגף, ולצור מכשול, לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש, ליושב ירושלים. וחשלו בם הרבים, ונפלו ונשברו, ונוקשו ונלכדו. צור תעודה, חתום תורה בלימודי. וחיכיתי לה' המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי ה' לאותות ולמופתים בישראל, מעם ה' צבאות השוכן בהר ציון. וכי יאמרו עליכם, דירשו אל האובות ואל הידעונים, המצפצפים והמהגים, הלא עם אל אלוהיו ידרוש, בעד החיים אל המתים. לתורה ולתעודה, אם לא יאמרו כדבר הזה, אשר אין לו שחר. ועבר בה נקשה ורעב, והיה כי ירעב והתקצף. וקלל במלכו ובלוהיו ופנה למעלה. ואל ארץ יביט, והנה צרה וחשכה, מעוף צוקה ואפלה מנדח. כי לא מועף לאשר מוצק לך, כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי, והאחרון הכביד. דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות, אור נגח עליהם. הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, שמחו לפניך כשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל. כי את עול סובולו ואת מטה שכמו, שבט הנוגס בו, החיטוטה כיום מדיין. כי כל שאון סואן ברעש, ושמלה מגוללה ודמים, והייתה לשרפה מאכולת אש. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. דבר שלח אדוני ביעקב, ונפל בישראל. וידעו העם כולו, אפרים ויושב שומרון, בגאווה ובגודל לבב למור. לבנים נפלו, וגזית נבנה, שקמים גדעו, וארזים נחליף. ויסגב אדוני את שרי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך. הרם מקדם, ופלישתים מאחור, ויאכלו את ישראל בכל פה, בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. והעם לא שב עד עמקהו, ואת אדוני צבאות לא דרשו. ויכרת אדוני מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון, יום אחד. זקן ונצופנים הוא הראש, ונביא מורש שקר הוא הזנב. ויהיו מאשרי העם הזה מטעים, ומאושריו מבולעים. על כן, על בחוריו, לא ישמח אדוני, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. כי וערך האש רשעה שמיר ושיט תאכל, ותצט בסבכי היער, ויתאבכו גאות עשן. בעברת אדוני צבאות נאטם ארץ, ויהי העם כמאכלת אש, איש אל אחיו לא יחמלו. ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכלו. מנשה את אפרים, ואפרים את מנשה, יחדיו המה על יהודה, בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. הוי החוקקים חקקי אבן, ומכתבים עמל כיתבו. להטות מדינה דלים, ולגזול משפט עניי עמי, להיות עלמנות של עולם, ואת יתומים יבוזו. ומה תעשו ליום פקודה, ולשואה ממרחק תבוא? על מי תנוסו לעזרה, ואנה תעזבו כבודכם? בלתי חרע תחת אסיר, ותחת הרוגים ייפולו. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. הוי אשור שבת אפי, ומטהו וידם זעמי. בגוי חנף אשלחנו, ועל עם עברתי אצוונו, לשלול שלל ולבוז בז, ולסומו מרמס כחומר חוצות. והוא לא כן ידמה. ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו, ולהכרית גויים לא מעט. כי יאמר, הלא שרעי יחדיו מלכים? הלא כחרקמיש קלנו, אם לא כערפד חמת, אם לא כדמשק שומרון? כאשר מצאה ידי לממלכות האליל, ופסיליהם מירושלים ומשומרון. הלו כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה, כן אעשה לירושלים ולעצביה. והיה כי יבצע אדוני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלים, אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור, ועל תפארת רום עיניו. כי אמר, בכוח ידי עשיתי, ובכוחמתי, כי נבונותי. ואסיר גבולות עמים, ועתודותיהם שוסיתי, ואוריד כאביר יושבים. ותמצא כאן ידי לחיל העמים, וכאסוף בצים עזובות, כל הארץ אני אספתי. ולא היה נודד כנף. ופוצה פה ומצפצף. היתפאר הגרזן על החוצב בו, אם יתגדל המסור על מניפו, כי הניף שבט ואת מרימיו, כי הרים מטה לו עץ. לכן ישלח האדון, אדוני, צבאות, במשמניו רזון, ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש. והיה אור ישראל לאש, וקדושו ללהבה, ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד. וכבוד יערו וכרמלו מן נפש ועד בשר יכלה, והיה כמשוש נוסס. ושאר עץ יערו מספר יהיו, ונער יכתבם. והיה ביום ההוא, לא יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב להישען על מכהו, ונשען על אדוני כדוש ישראל באמת. שער ישוב, שאר יעקב, אל אל גיבור. כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים, שער ישוב בו, כליון חרוץ שוטף צדקה. כי חלה ונחרצה, אדוני אלוהים צבאות, עושה בקרב כל הארץ. לכן, כה אמר אדוני אלוהים צבאות, אל תירא עמי יושב ציון מאשור, בשבט יקקה, ומטהו יישא עליך בדרך מצרים. כי עוד מעט מזער, וחלה זעם, והפי על תבליתם. ועורר עליו אדוני צבאות שוט, כמכת מדיין בצור עורב, ומטהו על הים, ונשאו בדרך מצרים. והיה ביום ההוא, יסורו סובולו מעל שכמך, ועולו מעל צברך, וחובל עול מפני שמן. בעל עיית עבר במגרון, למחמס יפקיד כלב. עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה. צהלי קולך, בת גלים, הקשיבי לישה, ענייה ענתות. נדדה מדמנה, יושבי הגבים העזו. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בת ציון, גבעת ירושלים. הנה האדון, אדוני צבאות, משאף פורה במערצה, ורמי הקומה גדועים, והגבוהים ישפלו. וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר יפול. ויצא חותר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת וירעת אדוני. והריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפות, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבת פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרע ודוב תרענה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן. ושעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי. כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מחסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו. אשר ישאר מאשור וממצרים, ומפטרוס ומכוש, ומעילם ומשנער, ומחמת ומאיי הים. ונסה נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יכרתו. אפרים לא יקנא את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. ועפו וחטף פלישתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב משלוח ידם, ובני עמון משמעתם. והחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בעים רוחו. והכה הוא לשבעה נחלים, והדריך בנעלים. והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. ואמרת ביום ההוא, עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אפיך ותנחמני. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת, יה אדוני, ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ואמרתם ביום ההוא, הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. צהלי ורני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. מסע בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ. על הר נשפה שאו נס, הרימו כל להם, הניפו יד. ויבואו פתחי נדיבים. אני ציוויתי למקדשיי, גם קראתי גיבוריי לאפי, על לזה גאוותי. כל המון בהרים דמות עם רב, כל שעון ממלכות גויים נאספים, אדוני צבאות מפקד צבא מלחמה. באים מארץ מרחק, מקצה השמיים, אדוני וכלה זעמו לחבל כל הארץ. הלילו כי קרוב יום אדוני, כשוד משדדי יבוא. על כן כל ידיים תרפנה, וכל לבב אנוש ימס. ונבהלו צירים וחבלים יאחזון, כיולדה יחילון, איש אל רעהו יטמהו. פני להבים פניהם. הנה יום אדוני בא, אכזרי ועברה וחרון אף, לשום הארץ לשמה, וחטאיה ישמיד ממנה. כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם, חשך השמש בצאתו, וירח לא יגיח אורו. ופקדתי על תבל רעה, ועל רשעים עוונם, והשבתתי גאון הזדים, וגאוות עריצים אשפיל. אוקיר אנוש מפז, ואדם מקתם אופיר. על כן שמים ארגיז, ותרעש הארץ ממקומה, בעברת אדוני צבאות, וביום אחרון אפו. והיה כי צבי מודח וחצון ואין מקבץ, איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו. כל הנמצא יידקר וכל הנספה יפול בחרב. ועול ועולליהם יירוטשו לעיניהם, ישסו בתיהם ונשיהם תשכבנה. הנני מעיר עליהם את מדי, אשר כסף לא יחשובו, וזהב לא יחפצו בו. וקשתות נערים תרתשנה, ופרי בטן לא ירחמו, על בנים לא תחוס עינם. והייתה בבל צבי ממלכות, תפארת גאון כזדים, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה. לא תשב לנצח, ולא תשכון עד דור ודור. ולא יהל שם ערבי, ורועים לא ירביצו שם. ורבצו שם ציים, ומלאו בתיהם אוחים, ושכנו שם בנות יענה, ושעירים ירקדו שם. וענה איים באלמנותיו, ותנים בהכל עונג, וקרוב לבוא עתה, וימיה לא יימשכו. כי ירחם אדוני את יעקב, ובחר עוד בישראל, והנה על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. ולקחום עמים והביאום אל מקומם. והתנחלום בית ישראל על אדמת אדוני לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשוביהם ורדו בנגסיהם. והיה ביום הניח אדוני לך מעוצבך ומרוגזיך, ומן העבודה הקשה אשר עובדבך, ונשאת המשל הזה על מלך בבל, ואמרת, איך שבת נוגס, שבתה מדהבה. שבר אדוני מטה רשעים, שבת מושלים. מכה עמים בעברה, מכת בלתי שרה, רודב אף גויים, מורדף בלי חסך. נחה שקטה כל הארץ, פצחו רנא. גם בראשים שמחו לך, ארזי לבנון, מאז שכבת, לא יעלה הקורת עלינו. שעול מתחת רגזה לך לקראת בואך, עורר לך רפאים, כל עתודי ארץ, הקים מכסאותם כל מלכי גויים. כולם יענו ויאמרו אליך, גם אתה חולית חמונו, אלינו נמשלת. ורד שאול גאונך, המיית נבלך, תחתיך יוצע רימה, ומכסך תולע. איך נפלת משמים, הלל בן שחר, נגדעת לארץ, חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך, השמיים אעלה, ממעל לכוכבי אל ארים כסאי. ואשב בהר מועד בירכתי צפון. אעלה על במותי עב את דמי לעליון. אך אל שאול תורד אל ירקת בור. רועיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו. הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות. אסיריו לא פתח ביתה? כל מלכי גויים כולם שכבו וכבוד איש בביתו. ואתה הושלכת מקברך כנצר נתעב, לבוש הרוגים מתועני חרב, יורדי אל אבנבור כפגר מובס. לא תחד איתם בקבורה, כי ארצך שיחדת. עמך הרגת, לא יקרא לעולם זרע מרעים. הכינו לבניו מטביח בעבון אבותם, בל יקומו וירשו ארץ, ומלאו פני תבל ערים. וקמתי עליהם נאום אדוני צבאות, והכרתתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום אדוני. ושמתיה לאמור השקיפוד ואגממים, ותתתיה במטעתי השמד, נאום אדוני צבאות. נשבע אדוני צבאות למור, אם לא כאשר דימיתי, כן הייתה, וכאשר יעצתי, היא תקום. לשבור אשור בארצי, ועל הרי אבוסנו. ושר מעליהם עולו, וסובולו מעל שכמו יסור. זאת העצה היעוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים. כי אדוני צבאות יעץ, ומי יפר, וידו הנטויה, ומי ישיבנה. בשנתמות המלך אחז, היה המסע הזה. אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף. ורעו בכורי דלים, ואביונים לבטח ירבצו, והמדתי ורעב שורשך, ושאריתך יהרוג. הלילי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כולך. כי מצפון עשן בא, ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאך הגוי, כי אדוני יסד ציון, ובה יחסו עניי עמו. משא מואב, כי בליל שודד ער מואב נדמה, כי בליל שודד קיר מואב נדמה. עלה הבית ודיבון הבמות לבכי, על נבו ועל מדבה מואב ייליל, בכל ראשיו קורחה כל זקן גרועה. בחוצותיו חגרו סק, על גגותיה וברחובותיה, כולו ייליל יורד בבכי. ותזעק חשבון ואלעלה, עד יעץ נשמע כולם, על כן חלוצי מואב יריעו, נפשו ירא עלו. ליבי למואב יזעק, בריחיה עד צוער עגלת שלישייה, כי מעלה הלוחית בבחי יעלה בו, כי דרך חורניים זעקת שבר יעערו. כי מי נמרים משמות יהיו, כי יבש חציר, קל ירק לא היה. על כן יתרע עשה, ופקודתם על נחל הערבים יסאום. כי הקיפה הזעקה את גבול מועב, עד עגליים יללתך, ובער אלים יללתך. כי מי דימון מלאו דם, כי אשית על דימון נוספות. לפלטת מואב אריה ולשארית אדמה. שילחו חר מושל ארץ מסלע מדברה אל הר בת ציון. והיה כעוף נודד קן משולח תהיינה בנות מואב מעברות לארנון. הביאי עצה עשי פלילה שיטי חליל צילך בתוך צהריים סתרי נידחים, נודד אל תגלי. יגורו בך נידחי, מואב הבי למו מפני שודד, כי אפס חמץ קל השוד, תמו רומס מן הארץ. והוכן בחסד כסא, וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומהיר צדק. שמענו גאון מואב גא מאוד, גאוותו וגאונו ועברתו לא כן בדו. לכן ייליל מואב למואב, כולו ייליל, לאשישי קרחרסת תהגו אך נכאים. כי שדמות חשבון ומלל, גפן סיבמה, בעלי גויים הלמו סרוקיה. עד יעזר נגעו, טעו מדבר, שלוחותיה ניטשו עברו ים. על כן אבכה בבכי יעזר, גפן סבמה, ארייבך דמעתי, חשבון ואלעלה, כי על קצך ועל קצירך הדד נפל. ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל, ובכרמים לא ירונן, לא ירועע, יין ביקבים לא ידרוך הדורך, הדד השבטתי. על כן מעי למואב ככינור יהמו, וקרבי לקיר חרס. והיה כי נראה, כי נלאה מואב על הבמה, ובא אל מקדשו להתפלל, ולא יוכל. זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז. ועתה דיבר אדוני למור, בשלוש שנים כשני שכיר, ונקלע כבוד מואב בכל ההמון הרב, ושאר מעט מזער לא חביר. מסע דמסק, הנה דמשק מוסר מעיר, והייתה מעים מפלה. עזובות ערי ערוער, לעדרים תהיינה, ורבצו ואין מה חריד. ונשבת מבצר מאפרים, וממלכה מדמשק ושאר ארם, ככבוד בני ישראל יהיו, נאום אדוני צבאות. והיה ביום ההוא, ידל כבוד יעקב, ומשמן בשרו ירזה. והיה כאסוף קציר כמה, וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפי הפוריה, נאום אדוני אלוהי ישראל. ביום ההוא, ישעה האדם על עושהו, ועיניו אל קדוש ישראל תראנה. ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו, ואשר עשו אצבעותיו לא יראה, והעשרים והחמנים. ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר, אשר עזבו מפני בני ישראל, והייתה שממה. כי שכחת אלוהי ישעך, וצור מעוזך לא זכרת. על כן, תטעי נטענה עמנים, וזמורת זר תזרענו. ביום נטעך תשגשגי, ובבוקר זרעך תפריחי, נד כציר ביום הנחלה, וכאב אנוש. הוי המון עמים רבים, כהמות ימים יהמיון, ושעון לאומים כשעון מים כבירים ישעון. לאומים כשעון מים רבים ישעון, וגער בו ונס ממרחק, ורודף כמוץ הרים לפני רוח, וכגלגל לפני סופה. לעת ערב והנה ולהה, בתרם בוקר איננו. זה חלק שוסנו וגורל לבו זזנו. הוי ארץ צלצל כנפיים, אשר מעבר לנהר רכוש. השולח בים הצירים, ובכלי גומה על פני מים, לכו מלאכים כלים, אל גוי ממושך ומורט, אל עם נורא מנהוא והלאה. גוי קו קו ומבוסע, אשר בזהו נהרים ארצו. כל יושבי תבל ושוכן הארץ, כנשו נס הרים תראו, וכתקוע שופר תשמעו. כי חו אמר אדוני אלי, אשקוטע ואביתה במכוני, כחום הצח עלי אור, כעב טל בחום קציר. כי לפני קציר כתום פרח, ובוסר גומל יהיה ניצה, וחרת הזלזלים במזמרות, ואת הנטישות הסיר התז. יעזבו יחדיו לעת הרים, ולבהמת הארץ, וקץ עליו העיית, וכל בהמת הארץ עליו תחרף. בעת ההיא יובלשה אל אדוני צבאות, עם ממושך ומורת, ומעם נורא מנהוא והלאה, גוי קו קו ומבוסה, אשר בזהו נהרים ארצו אל מקום שם אדוני צבאות הר ציון. מסע מצרים הנה אדוני רוכב על עב קל ובא מצרים, ונעו אלילי מצרים מפניו, ולבב מצרים מס בקרבו. וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו, ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. ונבקה רוח מצרים בקרבו, ועצתו אבל ודרשו אל האלילים, ואל האטים, ואל האובות, ואל הידעונים. וסיקרתי את מצרים ביד אדונים קשה, ומלך עז ימשול בם, נאום האדון, אדוני צבאות. ונשתו מים מהים, ונהר יחרב ויבש. והאזניחו נהרות, דללו וחרבו יאורי מצור, כנב הסוף קמלו. ערות על יעור על פי יאור, וכל מזרע יאור, יבש נידף ואיננו. וענו הדייגים, ואבלו כל משליכי ויאור חכה, ופורסי מחמורת על פני מים אומללו. ובושו עובדי פשתים סריקות, ואורגים חורי. והיו שטותיה מדוכאים, כל עושי סכר אגמי נפש. אך אווילים, שרי צוען, חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה, איך תאמרו אל פרעה, בן חכמים אני, בן מלכי קדם? איים אפוא חכמך, ויגידו נא לך, וידעו מה יעץ אדוני צבאות על מצרים. נואלו, שרי צוען, נשעו, שרי נוף. הטעו את מצרים פינת שבטיה. אדוני מסך בקרבך רוח עבעים, והטעו את מצרים בכל מעשהו, כהטעות שיכור בקיאו. ולא יהיה למצרים מעשה, אשר יעשה ראש וזנב, כיפה ואגמון. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, וחרד ופחד מפני תנופת יד אדוני צבאות, אשר הוא מניף עליו. והייתה אדמת יהודה למצרים לחגה, כל אשר יזכיר אותה אליו יפחד, מפני עצת אדוני צבאות, אשר הוא יועץ עליו. ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען, ונשבעות לה' צבאות, עיר ההרס יאמר לאחת. ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לה' והיה לאות ולעד לה' צבאות בארץ מצרים, כי יצעקו אל ה' מפני לו חצים. וישלח להם מושיע עבריו והצילם. ונודע אדוני למצרים, וידעו מצרים את אדוני ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר לאדוני ושילמו. ונגף אדוני את מצרים, נגוף ורפו, ושבו עד אדוני, ונעתר להם ורפאם. ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובה אשור במצרים ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ. אשר ברכו אדוני צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל. בשנת בו תרתן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור, ויילחם באשדוד וילכדה. בעת ההיא, דיבר אדוני ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת הסק מעל מותנך. ונעלך תחלוץ מעל רגלך, ויעש כן הלוך ערום ויחף. ויאמר אדוני, כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש. כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות קוש, נערים וזקנים ערום ויחף, וחשופה ישת ערוות מצרים. וחטו ובושו, מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה חום מבטנו, אשר נסנו שם לעזרה, להינצל מפני מלך אשור. ואיך נמלט אנחנו? מסע מדבר ים, כסופות בנגב לחלוף, ממדבר בא, מארץ נוראה. חזות קשה הוא גדלי, הבוגד בוגד, והשודד שודד, עלי עילם, צורי מדי, כל הנחתה השבתי. על כן מלאו מותני חלחלה, צירים אחזוני כצירי יולדה. נעוותי משמוע, נבהלתי מראות. טעה לבבי, פלצוד ביעתתני. את נשף חשקי שמה לי לחרדה. ערוך השולחן, צפו הצפית, אכול שתו. קומו הסרים, משחו מגן. כי <כיחו> כה אמר אלי אדוני, לך העמד המצפה, אשר יראה יגיד. וראה רכב צמד פרשים, רכב חמור, רכב גמל, והקשיב קשב רב קשב. ויקרא אריה, על מצפה אדוני, אנוכי עומד תמיד יומם. ועל משמרתי אנכי ניצב כל הלילות. והנה זבע רכב איש, צמד פרשים, ויען ויומר, נפלה, נפלה בבל, וכל פסילי אלוהיה שיבר לארץ. מדושתי ובן גורני, אשר שמעתי מאת אדוני צבאות אלוהי ישראל, הגדתי לכם. מסע דומה, אלי קורא מסעיר, שומר ממילילה, שומר ממילל. אמר שומר, עתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו אתייו. מסע בערב, ביער בערב תלינו, אורחות דדנים. לקראת צמא הטיו מים, יושבי ארץ תמה, בלחמו קדמו נודד. כי מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה, ומפני קשת דרוכה, ומפני כובד מלחמה. כי כה אמר ה' אלי, בעוד שנה כשנה שכיר, וכלה כל כבוד קדר. ושאר מספר קשת לבורא ונקדר ימעטו, כי אדוני אלוהי ישראל דיבר. מסגי חזיון, מלך אפוא, כי עלית כולך לגגות. תשועות מלאה, עיר הומיה, קריה עליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. כל קצינייך נדדו יחד מקשת ושרו, כל נמצאייך ושרו יחדיו, מרחוק ברחו. על כן אמרתי שעו מיני אמרהר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדוני אלוהים צבאות, בגי חזיון, מקרקר קיר ושוע אל ההר. ועלם נשא אשפה, ברכב אדם פרשים, וקיר ערה מגן. ויהי מבחר עמקייך מלאו עכב, והפרשים שות שטו השערה. ויגל את מסך יהודה, ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער. ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו, ותקבצו את מי הברכה התחתונה. ואת בתי ירושלים ספרתם, ותתתתו הבתים לבצר החומה. ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הברכה הישנה, ולא אל ויוצרה מרחוק לא ראיתם. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור סק. והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. ונגלה ואוזני אדוני צבאות, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים הצבאות. כה אמר אדוני אלוהים צבאות, לך בוא אל הסוכן הזה, על שבנה נא אשר על הבית. מלך פה, ומי לך פה, כי חצבת לך פה קבר. חוצבי מרום קברו, חוקקי וסלע משכן לו. הנה אדוני מטלטלך טלטלה גבר, ועותך עתו. צנוף יצנפך צנפה, כדור אל ארץ רחבת ידיים, שמה תמות, ושמה מרכבות כבודך, כלון בית אדונך. וממעמדך יהרסך. והיה ביום ההוא, וקראתי לעבדי, לאליקים בן חלקיהו, והלבשתיו כותנתך, ואבנתך אחזקנו, וממשלתך אתנה בידו, והיה לאב ליושב ירושלים ולבית יהודה. ונתתי מפתח בית דוד על שכמו, ופתח ואין סוגר, וסגר ואין פותח. ותקעתיו יתד במקום נאמן, והיה לכיסא כבוד לבית אביו. ותלו עליו כל כבוד בית אביו, הצאצאים והצפיעות, כל כלי הקטן, מכלי האגנות ועד כל כלי הנבלים. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תמוש היתד, התקועה במקום נאמן. ונגדעה ונפלה, ונכרת המסע אשר עליה, כי אדוני דיבר. משא צור. העלילו אוניות תרשיש, כי שודד מבית מבו, מארץ קיטים נגללם. דומו יושבי אי. סוחר צידון עובר ים מלעוך. ובמים רבים זרע שיחור כציר יאור תבואתך, ותהי שכר גויים. בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמור לא חלתי ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים רוממתי ותולות כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צור. עברו תרשישה, הלילו יושבי אי. הזאת לכם על ליזה, ממקדם קדמתה יובילוה רגליה מרחוק לגור. מי יעץ זאת על צור המעתירה, אשר סוחריה שרים, כנעניה נכבדי ארץ. אדוני צבאות יעצך, לחלל גאון כל צבי, להקל כל נכבדי ארץ. עברי ארצך כיאור, בת תרשיש אין מזח עוד. ידו נתה על הים, הרגיז ממלכות. אדוני ציבה אל כנען, לשמיד מה ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז, המעושקה בתולת בת צידון, כתים קומי עבורי, גם שם לא ינוח לך. הן ארץ כשדים, זה העם לא היה, אשור יסדך לציים. הקימו בחוניו, עוררו ארמנותיה, שמח למפלה. הלילו אוניות תרשיש, כי שודד מעוז והיה ביום ההוא ונשכחת צור שבעים שנה, כימי מלך אחד, מקץ שבעים שנה יהיה לצור כשירת הזונה. כחי כנור סובי עיר זונה נשכחה, היטיבי נגן הרבי שיר למען תיזכרי. והיה מקץ שבעים שנה, יפקוד אדוני את הצור, ושבה לאתננה, וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה. והיה שכרך ואתננה קודש לאדוני, לא ייעצר ולא ייחסן, כי ליושבים לפני אדוני יהיה שכרך, לאכול לשובעה. ולמכסה עתיק. הנה אדוני בוקק הארץ ובוא לקח, ועיבה פניה והפיץ יושביה. והייך העם ככהן, כעבד כדוניו, כשפחה כגבירתך, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושה בו. תיבוק תיבוק הארץ, והיבוז תיבוז, כי אדוני דיבר את הדבר הזה. אבלה נבלה הארץ, ומללה נבלה תבל, ומללו מרום עם הארץ. והארץ חנפה תחת יושביה, כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. על כן, עלה אכלה ארץ, ויאשמו יושבי בה, על כן חרו יושבי ארץ, ונשאר אנוש מזער. אבל תירוש, אומללה גפן, נאנחו כל שמחי לב. שבת מסוס תופים, חדל שאון עליזים, שבת מסוס כינור. בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשוטיו, נשברה קריית תוהו, סוגר כל בית מבו. צבחה על היין בחוצות, ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ. נשאר בעיר שמע, ושאיה יקט שער. כי כה יהיה בקרב הארץ, בתוך העמים, כנוקף זית, כעוללות עם קלה וציר. המה יישאו קולם ירוננו, בגאון אדוני צהלו מים. עלכן כן באורים כבדו אדוני, באיי הים שם אדוני אלוהי ישראל. מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, ואומר רזי לי, רזי לי, אוי לי, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. פחד ופחת ופח, עליך יושב הארץ. והיה הנס מכל הפחד יפול אל הפחת, והעולה מתוך הפחת יילכד בפח, כי ערובות ממרום נפתחו, וירעשו מו שדה ארץ. רועה התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ. נוע תנוע ארץ כשיכור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה, ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא, יפקד אדוני על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. ואוספו אספה אסיר על בור, וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים יפקדו. וחפרה הלבנה ובושה החממה, כי מלך אדוני צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד. אדוני אלוהי אתה, ארום עמך, אודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן. כי שמת מעיר על הגל, קריה וצורה למפלה, ארמון זרים מעיר, לעולם לא ייבנה. על כן יכבדוך עם עז, קריית גויים עריצים ייראוך. מעוז לאביון בצרלו, לו, מחסה מזרם, צל מחורב, כי רוח עריצים כזרם קיר. כחורב בציון, שאון זרים תכניע, חורב בצל עב, זמיר עריצים יענה. ועשה אדוני צבאות לכל העמים בהר הזה, משתי שמנים, משתי שמרים. שמנים ממוחיים, שמרים מזוקקים. ובילע בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. בילע המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו, ויושיענו. זה אדוני קיווינו לו, נגי לה ונשמחה בישועתו. כי תנוח יד אדוני בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו, כהידוש מתבן במו מדמנה. ופרס ידיו בקרבו, כאשר יפרס הסוחה לשחות. והשפיל גאוותו עם אורבות ידיו. ומבצר מזגב חומותיך השח השפיל, הגיע לארץ עד עפר. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, עיר עוז לנו, ישועה ישית חומות וחל. פתחו שערים, ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. יצר סמוך, תצור שלום שלום, כבך בטוח. ביטחו בה' עדי עד, כי ביה ה' צור עולמים. כי השח יושבי מרום, קריה נסגבה, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד עפר. תרמסנה רגל, רגלי עני פעמי דלים. אורך לצדיק משרים, ישר מעגל צדיק תפלס. אף אורך משפטיך, אדוני, כיוונוך, לשמך ולזכרך תאוות נפש. נפשי אביתיך בלילה, אף רוחי וקרבי אשחרקה. כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי תבל. יוחנא רשע בל למד צדק, בארץ נכוחות יעבל, ובל יראה גאות אדוני. אדוני רמה ידך בל יחזיון, יחזו ויבושו קנאת עם, אף אש צריך תאכלם. אדוני תשפוט שלום לנו, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. אדוני אלוהינו, בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו, לכן פקדת ותשמידם, ותאבד כל זכר למו. יספת לגוי, אדוני, יספת לגוי, נכבדת, ריחקת כל קצווי ארץ. אדוני, בצר פקדוך, צקונה לחש, מוסרך למו. כמו הרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך, אדוני. הרינו חלנו. כמו ילדנו רוח, ישועות בל נעשי ארץ, ובל יפלו יושבי תבל. יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תליך, וארץ רפאימה תפיל. לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתך בעדיך. חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. כי <קי> הנה אדוני יוצא ממקומו, לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה. ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש עקלתון, והרג את התנין אשר בים. ביום ההוא כרם חמר ענו לך. אני אדוני נוצרך לרגעים אשכנא, פן יפקוד עליה לילה ויום אצורנה. חמא אין לי, מי יתנני שמיר שיט במלחמה, אפסועה ועציתנה יחד. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. הכמכת מכהו היכהו, אם כהרג הרוגב הורג? בשסאה בשלחה תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים. לכן, בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי הסיר חטאתו, וסומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים. כי עיר בצורה בדד, נווה משולח ונעזב כמדבר, שם ירעה עגל, ושם ירבץ, וכלה שעיפיה. בבוש כצירה תישברנה, נשים באות מאירות אותה, כי לא עמבינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יכוננו. והיה ביום ההוא, יחבות אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחווה אל אדוני בהר הקודש בירושלים. הוי עטרת גאות, שיכורי אפרים, וציץ נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גשם ענים הלום יין. הנה חזק ואמיץ לדוני, כזרם ברד סער קטב, כזרם מים כבירים שוטפים, הניח לארץ ביד. ברגליים תרמסנה. עטרת גאות שכורי אפרים. והייתה ציצת נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גשם ענים, כביכורה בתרם קיץ, אשר יראה הרואה אותה, בעודה בחפו יבלענה. ביום ההוא יהיה אדוני צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה, לשאר עמו. ולרוח משפט, ליושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה. וגם אלה ביין שגו, ובשכר טעו, כהן ונביא שגו ושחר נבלעו מן היין, טעו מן השחר שגו ברועה, פקו פליליה. כי כל מלאו כי צועה בלי מקום. את מי יורה אה, דעה, ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים. כי צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. כי בלעגי שפה ובלשון אחרת, ידבר אל העם הזה. אשר אמר עליהם, זאת המנוחה, הניחו לעייף, וזאת המרגעה, ולא אבו שמוע. והיה להם דבר אדוני, צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו. לכן שמעו דבר אדוני אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים. כי אמרתם כרתנו וריט את מוות, ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו. כי שמנו חזב מחסינו, ובשקר נסתרנו. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני יסד בציון אבן, אבן בוחן, פינת יקרת מוסד מוסד, המאמין לא יחיש. ושמתי משפט לקו, וצדקה למשקלת, ויעב ערד מחסה חזב. וסתר מים ישטופו. וכופר בריתיכם את מוות, וחזותיכם את שאול לא תקום. שוט שוטף כי יעבור, והייתם לו למרמס. מדי עוברו ייקח אתכם, כי בבוקר בבוקר יעבור ביום ובלילה, והיה רק זבעה הבין שמועה. כי קצר המצע מהשתרע, והמסכה צרה כהתכנס. כי חי הר פרצים יקום אדוני, כעמק בגבעון ירגז, לעשות מעשהו, זר מעשהו, ולעבוד עבודתו, נכרייה עבודתו. ועתה אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. כי חלה ונחרצה שמעתי מאת אדוני אלוהים צבאות על כל הארץ. האזינו ושמעו קולי, הקשיבו ושמעו אמרתי. הכל <החול> היום יחרוש החורש לזרוע, יפתח ויסדד אדמתו. הלו עם שיבה פניה, והפיץ קצח, וחמון יזרוק, ושם חטא סורה וסעורה נסמן, וחוסם את גבולתו. ויסרו למשפט אלוהיו יורנו. כי לא בחרוץ יודש קצח, ואופן עגלה על כמון יוסב. כי במטה יחבת קצח, וחמון בשבת. לחם יודק, כי לא לנצח אדוש ידושנו. והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידוקנו. גם זאת מעם אדוני צבאות יצאה, הפליא עצה, הגדיל תושיה. הוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, ספו שנה על שנה, חגים ינקפו. והציק אותי לאריאל, והייתת עניה ועניה, והייתה לי כאריאל. וחניתי חדור עלייך, וצרתי עלייך מוצב, והקים אותי עלייך מצורות. ושפלת מארץ תדברי, ומעפר תישח אמרתך, והיה כאוב מארץ קולך, ומעפר אמרתך תצפצף. והיה כאבק דק המון עזריך, וכמוץ עובר המון עריצים, והיה לפתע פתאום. מעים אדוני צבאות תיפקד, ברעם וברעש וקול גדול, סופה וסערה, ולהב אש אוכלה. והיה כחלום חזון הלילה, המון כל הגויים הצובעים על אריאל, וכל צובעיה ומצדתך, והמציקים לך. והיה, כאשר יחלום הרעב, והנה אוכל, והקיץ, וריקה נפשו, וכאשר יחלום הצמא, והנה שותה, והקיץ, והנה עייף, ונפשו שוקקה. כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר ציון. התמהמהו ותמהו, השתעשעו ושועו, שחרו ולא יין, נעו ולא שחר. כי נסח עליכם אדוני רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כישא. ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר יתנו אותו אל יודע ספר לאמור, קרא נא זה, ואמר לא אוכל, כי חתום הוא. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמור, קרא נא זה, ואמר לא ידעתי ספר. ויאמר אדוני, יען כי העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ואבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. הוי המעמיקים מאדוני לסתיר עצה, והיה ומחשך מעשיהם, ויאמרו מי ראינו ומי ידענו. אף ככם, אם כחומר היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין. הלו עוד מעט מזער, ושב לבנון על הכרמל, והכרמל ליער ייחשב. ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאפל ומחושך עיני עברים תראהנה. ויאספו ענבים בה' שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. כי אפס עריץ, וכלה לץ, ונכרתו כלשו כדי אוון. מה חתיא אדם בדבר, ולמוכיח בשער יקושון, ויתו ותהו צדיק. לכן, כה אמר אדוני אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא עתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחברו. כי ויראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו. וידעו תועי רוח בינה, ורוגנים ילמדו לקח. הוי בנים סוררים, נאום אדוני, לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסכה. ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. ההולכים לרדת מצרים, ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה, ולחסות בצל מצרים. והיה לכם מעוז פרעה לבושת, והחסות בצל מצרים לכלמה. כי היו בצועה נסריו, ומלאכיו חנס יגיעו. כל הוביש על עם לא יועילו למו, לא לעזר ולא להועיל, כי לבושת וגם לחרפה. מסע בהמות נגב, בארץ צרה וצוקה, לביא ולה מהם, אפעה ושרף מעופף, יישאו על כתף עיירים אחלהם. ועל דבשת גמלים עוצרותם, על עם לא יועילו. ומצרים הבל וריק יעזרו, לכן קראתי לזאת רהב הם שבת. עתה בו חוטבך על לוח איתם ועל ספר חוקך, ותהי יום אחרון לעד עד עולם. כי עם מרי הוא. בנים כחשים, בנים לא אבו שמוע תורת אדוני. אשר אמרו לרואים לא תראו, ולחוזים לא תחזו לנו נכוחות. דברו לנו חלקות, חזו מהתלות. סורו מן דרך, הטו מן אורח. השביטו מפננו את קדוש ישראל. כה אמר קדוש ישראל, יען מעוסכם בדבר הזה, ותבטחו בעושק ונלוז, ותשענו עליו. לכן יהיה לכם העוון הזה כפרץ נופל, נבעה בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברח. ושברה כשבר נבל יוצרים. כתות לא יחמול, ולא ימצא במחיטתו חרס, לחטות אש מיקוד, ולחשוף מים מגבה. כי כה אמר אדוני אלוהים, קדוש ישראל, בשובה ונחת תיבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, ולא אביתם. ותאמרו, לא כי, על סוס ננוס, על כן תנוסון, ועל כל נרקב, על כן יקללו רודפיכם. אלף אחד מפני גערת אחד, מפני גערת חמישה תנוסו, עד אם נותרתם כתורן על ראש ההר וכנס על הגבעה. ולכן יחכה אדוני לחננכם. ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט, אדוני, אשרי כל חוכל לו. כי עם בציון ישב בירושלים, בכו לא תבכה, חנון יוחנך לקול זעקך, כשמעתו ענך. ונתן לכם, אדוני, לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורך. והיו עיניך רואות את מורך. ואוזניך תשמענה דבר מאחריך למור. זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תסמאילו. ותימאתם את ציפוי פסילי כספיך, ואת עפודת מסכת זהביך, תזרם כמו דבה, צא תאמר לו. ונתן מיתר זרעך אשר תזרע את האדמה, ולחם תבואת האדמה, והיד עשן ושמן, ירעה מקניך ביום ההוא קר נרחב. והאלפים והעיירים עובדי האדמה בליל חמיץ יאכלו, אשר זורע ברחת גבוה, ועל כל גבעה נישאה פלגים יבלמיים ביום הרג רב בנפול מגדלים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש אדוני את שבר עמו ומחץ מכתו ירפה. הנה שם אדוני בא ממרחק, בוער אפו וכובד מסעה, שפתיו מלאו זעם, ולשונו כאש אוכלת. ורוחו כנחל שוטף עד צוואר יחצה, להנפה גויים בנפת שווא, ורסן מטעה על לחיי עמים. השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ושמחת לבב כהולך בחליל, לבוא והר אדוני אל צור ישראל. והשמיע אדוני את הוד קולו, ונחת זרועו יראה, בזעף עף ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד. כי מכל אדוני יחת אשור, בשבט יכה. והיה כל מעבר מטה מוסדה, אשר יניח אדוני עליו בתופים ובכינורות, ובמלחמות תנופה נלחמבם. כי ערוך מאת מול תפתה, גם היא למלך הוכן, העמיק הרחיב, מדורתך אש ועצים הרבה, נשמט אדוני כנחל גופרית, בוערה בח. על סוסים ישענו, ויבטחו על רכב קיריו, ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת אדוני לא דרשו. וגם הוא חכם ויווה רע, ואת דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים, ועל עזרת פה על אבן. ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, ואדוני יטה ידו, וחשל עוזר, ונפל עזור, ויחדיו כולם יחליון. כי חו אמר אדוני אלי, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו, אשר יקרא עליו מלא רועים, מקולם לא ייחת, ומהמונם לא יענה. כן ירד אדוני צבאות לצבוא על הרציון ועל גבעתך. כציפורים עפות כן יגן אדוני צבאות על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט. שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל. כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי חספו ואלילי זהבו, אשר עשו לכם ידיכם חטא. ונפל אשור בחרב לא איש, וחרב לא אדם תאכלנו, ונס לו מפני חרב, ובחוריו למס יהיו. וסלעו ממגור יעבור, וחטו מנס שריו, נאום אדוני, אשר אור לו בציון, ותנור לו בירושלים. כן <הן> לצדק ימלוך מלך, ולשרים למשפט יסורו. והיה איש כמחבי רוח וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצל סלע כבד בארץ עיפה. ולא תשענה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה. ולבב נמהרים יבינה לדעת, ולשון עילגים תמהר לדבר צחות. לא ייקרא עוד לנבל נדיב, ולחילי לא יאמר שוע. כי נבל נבלה ידבר, ולבו יעשה אוון. לעשות חונף, ולדבר אל אדוני תועה, להריק נפש רעב, ומשקה צמא יחסיר. הוא זימות יעץ לחבל עניים באמרי שקר ובדבר אביון משפט. ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום. נשים שאננות קום נא שמענה קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי. ימים על שנה תרגזנה בוטחות, כי קלה וציר. אוסף בלי יבוא. שעננות, שאננות, רגזה בוטחות, פשוטה ועורה, וחגורה על חלציים. על שדיים סופדים, על שדי חמד, על גפן פוריה. על אדמת עמי קץ שמיר תעלה, כי על כל בתי קיריה על ליזה. כי ארמון נוטש, המון עיר עוזב, רופל ובחן, היה ועד מערות עד עולם, מסוס פרעים, מרעי עדרים. עד יערה עלינו רוח ממרום, והיה מדבר לקרמל, והקרמל ליער יחשב. ושכן במדבר משפט, וצדקה בקרמל תשב. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שעננות, וברד ברדת היער, ובשפלה תשפל העיר. אשריכם זורעי על כל מים. משלחי רגל השור והחמור. הוי שודד ואתה לא שדוד, ובוגד ולווג דווח. <ובחד> כהתימך שודד תושד, כנלותיך לבגוד יבגדו בך. אדוני חוננו, לך קיווינו, היה זרועם לבקרים, אף ישועתנו בעת צרה. מכל המון נדדו עמים, מרום עמותיך נפצו גויים. ואוסף של עליכם אוסף החסיל, כמשק גבים שוקק בו. נשגב אדוני, כי שוכן מרום, מילא ציון משפט וצדקה. והיה אמונת עתיך, חוסן ישועות, חכמת ודעת. יראת אדוני היא אוצרו. הן אראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון. נשמו מסילות, שבת עובר אורח, הפר ברית מאס ערים, לא חשב אנוש. אבל אומללה ארץ, החפיר לבנון כמל. היה השרון כערבה, ונוער בשן וחרמל. עתה אקום, יאמר אדוני, עתה ערומם, עתה אינסה. טהרו חשש, תלדו קש, רוחכם אש תאכלכם. והיו עמים משרפות סיד, קוצים כסוחים באש יצטו. שמעו רחוקים אשר עשיתי, ודעו קרובים גבורתי. פחדו וציון חטאים, אחזה רעדה חנפים, מי יגור לנו אש אוכלה, מי יגור לנו מוקדי עולם. הולך צדקות ודובר משרים, מואס בבצע מעשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אוטם אוזנו משמו דמים, ועוצם עיניו מראות ברע. הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים מזגבו, לחמו ניתן, ממב נאמנים. מלך ביופיו תחזנה עיניך, תראהנה ארץ מרחקים. ליבך יהגה אמה, איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים. את עם נועז לא תראה, עם עמקי שפה משמוע, נלעג לשון, אין בינה. חזה ציון, קריית מועדנו, עיניך תראה נא ירושלים, נווה שאנן. אוהל בל יצען, בל יישא יתדותיו לנצח, וכל חבליו בל יינתקו. כי אם שם אדיר אדוני לנו, מקום נהרים יאורים רחבי ידיים, בל תלך בו עוני שיט, וצי אדיר לא יעברנו. כי אדוני שופטנו, אדוני מחוקקנו, אדוני מלכנו, הוא יושיענו. ניטשו חבלייך, בל יחזקו חן תורנם, <מחיר> בל פרסו נס, אז חולק עד שלל מרבה, פסחים בזזו בז. ובל יאמר שכן <מחיר> חליתי, העם היושב בה נשוא עוון. קרבו גויים לשמוע, ולאומים הקשיבו. תשמע הארץ ומלואך, תבל וכל צאצאיה. כי קצף לה' על כל הגויים, וחמה על כל צבאם, החרימם נתנם לטבח. וכלליהם יושלכו, ופגריהם יעלה ואשם, ונמסו הרים מדמם. ונמקו כל צבא השמים, ונגול לך ספר השמים, וכל צבעם יבול, כנבול עלה מגפן, וכנובלת מתאנה. כי ריבתיו השמים חרבי, הנה על אדום תרד, ועל עם חרמי למשפט. חרב לאדוני מלאה דם, הודשנה מחלב, מדם קרים ועתודים, מחלב כליות אלים, כי זבח לה' בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום. וירדו ראמים עמם, ופרים עם אבירים, וריבת ארצם מדם, ועפרם מחלב ידושן. כי יום נקם לה', שנת שלומים לריבציון, ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגופרית, והייתה ארצה לזפת בוערה. לילה ויומם לא תכבה, לעולם יעלה עשנך, מדור לדור תחרב, לנצח נצחים אין עובר בך. וירשוה כאט וכיפוד, וינשוף ועורב ישכנו ונתה עליה כבתוהו ואבנבוהו. חוריה ואין שם מלוכה יקראו, וכל שריה יהיו אפס. ועלתה ארמנותיה סירים כמוס וכוח במבצריה, והייתה נווה תנים חציר לבנות יענה. ופגשו ציים את איים, ושעיר על רעהו יקרא, אך שם הרגיעה לילית, ומצאה לך מנוח. שמא כננה כפוז ותמלט, ובקעה ודגרה וצילה, אך שם נקבצו דיות אישה דירשו מעל ספר אדוני וקראו, אחת מהנה לא נעדרה. אישה רעותה לא פקדו, כי פי הוא ציווה, ורוחו הוא קיבצן. והוא הפיל להן גורל, וידו חלקתה להם בקו, עד עולם יירשוה, לדור ודור ישכנו בך. יסוסום מדבר וציה, ותגל ערבה, ותפרח כחבצלת. ברוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לך, הדר הכרמל והשרון, המה יראו חבוד אדוני, הדר אלוהינו. חזקו ידיים רפות, וברכיים כושלות אמצו. אמרו לנמהרי לב, חזקו, אל תיראו. הנה אלוהיכם נקם יבוא, גמול אלוהים הוא יבוא ויושעכם. אז תפקחנה עיני עיברים, ואוזני חרשים תיפתחנה. אז ידלג כאיל פיסח, ותרון לשון אילם. כי נבקעו במדבר מים, ונחלים בערבה. והיה השרב לאגם. וצמאון למבועי מים, בנווה תנים רבצך, חציר לקנא וגומה. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש ייקרא לך, לא יעברנו טמא והולמו, הולך דרך ואבילים לא יטעו. לא יהיה שם אריה, ופריץ חיות בל יעלנה. לא תמצא שם, והלכו גאולים. ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברנא, ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור, על כל ערי יהודה הבצורות, ויתפסם. וישלח מלך אשור את רב שקה מלכיש ירושלימה, אל המלך חזקיהו בחל כבד, ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסילת שדה חובס. ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר. ויומר אליהם הרב שקה, אמרו אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרתי, אך דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה, עתה, על מי בטחת, כי מרדת בי? הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר יסמך איש עליו, ובה וכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. וכי תאמר אלי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלו הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר להודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו. ועתה התערב נא את אדוני המלך אשור, תנה לך אלפיים סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים? ועתה המבלעדי אדוני עליתי על הארץ הזאת להשחיתך? אדוני אמר אלי, עלה אל הארץ הזאת והשחיתך. ויומר אל יקים ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר אלינו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויאמר הרב שקה, האל אדונך ואליך, שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם עמכם. ויעמוד רב שקה, ויקרא וכל גדול יהודית. ויאמר, שמעו את דברי המלך הגדול, מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישיל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם. ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני למור, הצל יצילנו אדוני, לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו, כי כה אמר המלך אשור, עשו איתי ורחה, וצאו אליי, ואיחלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מבורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים. פן יסית אתכם חזקיהו למור, אדוני יצילנו. היצילו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור? איה אלוהי חמת וערפד, איה אלוהי ספרויים, וכי הצילו את שומרון מידי? מי בכל אלוהי הארצות האלה, אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי. ויחר הישו, ולא ענו אותו דבר. כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענוהו. ויבוא אל יקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה נא הסופר, ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו כרועה וגדים, ויגידו לו את דברי רב שקה. ויהי כי שמוע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני. וישלח את אליקים אשר על הבית, ואת שבנה הסופר, ואת זקני הכהנים מתכסים בסקים, אל ישעיהו בן אמוץ הנביא. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו ונים עד משבר, וכוח עין ללידה. אולי ישמע אדוני אלוהיך את דברי רב שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים החי, והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה. ויבואו עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו. ויאמר אליהם ישעיהו, כה תומרון אל אדוניכם, כה אמר אדוני, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה ושב אל ארצו, והפלטיב בחרב בארצו. וישוב רב שקה, וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע, כי נשא מלכיש. וישמע, אל תרחקה מלך כוש לאמור, יצא להילחם איתך. וישמע, וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור. כה תמרון אל חזקיהו, מלך יהודה לאמור. אל ישיאך אלוהיך, אשר אתה בוטח בו לאמור. לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות לאחר עמם, ואתה תנצל? ההצילו אותם אלוהי הגויים אשר השחיתו אבותי, את גוזן ואת חרן, ורצף ובני עדן אשר ביטל שר? איה מלך חמת ומלך ערפד, ומלך לעיר ספרויים, הנע ועיבה, וייקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, ויקראהו. ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. ויתפלל חזקיהו אל אדוני לאמור. אדוני צבאות, אלוהי ישראל, יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך, לכל ממלכות הארץ. אתה עשית את השמיים ואת הארץ. הטה אדוני אוזנך ושמע, וקח אדוני עיניך וראה, ושמע את כל דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלוהים חי. אמנם, אדוני, החריבו מלכי אשור את כל הארצות ואת ארצם, ונתון את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים המה, כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן, ויאבדום. ועתה, אדוני אלוהינו, הושיענו מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה, אדוני, לבדיך. וישלח ישעיהו בין אמות אל חזקיהו למור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל. אשר התפללת אלי, אל סנחריב מלך אשור, זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו. בזה לך, לעגה לך, בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה, בת ירושלים. את מי חירפת וגידפת, ועל מי הרימות הכל? ותישא מרום עיניך, אל קדוש ישראל. ביד עבדיך חרפת אדוני, ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון, ואחרות קומת ארזיו מבחר בראשיו, ואבוא מרום קצו יער כרמלו. אני קרתי ושתיתי מים, ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור. הלא שמעת למרחוק, אותה עשיתי מימקדם וצרתיה. עתה הוותיה ותהי, להשעות גלים ניצים ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד, חטו ובושו. היו עשב שדה וירק דשא, חציר גגות, ושדמה לפני כמה. ושבתך וצאתך ובואך ידעתי, ואת התרגזך אליי. יען התרגזך אליי, ושאננך עלה ואוזני, ושמתי חחי באפיך, ומתגי בשפתיך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. וזה לך האות, הכל השנה ספיח, ובשנה השנית שחיס, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו, וניטעו חרמים, ואיכלו פיר ים. ויאספה פלטת בית יהודה הנשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית, ופלטה מהר ציון, קנאת אדוני צבאות, תעשז זאת. לכן, כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר בה, בה ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא, נאום אדוני. וגנותי על העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. ויצא מלאך אדוני, ויכה במחנה אשור, מאה ושמונים וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. ויסע וילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בני נווה. ויהי הוא משתחווה בית נסרוך אלוהיו, ועד רמלך ושרעצר בניו הכוהו בחרב, והמה נמלטו ארץ עררת. וימלוך אסר חדון בנו תחתיו.